Глядіть, Володимире, не підіть його дорогою Приїхав, розвалився в кріслі, як обломов і думає Я йому в ніжки кланятимусь Колінкуватиму донестями А як же, ось власною присутністю І взагалі, коли відверто казати який син у вас ні з очей, ні з плечей Ми пресу цінуємо і шануємо, коли вона принципова Багатьом відомо і в обкомі партії, і в редакції, що Володя з Ковалем давно симпатизують один одному. Секретар дзвонив в редакцію частенько. Чи сподобається капустина стаття чи нарис? Але завше щиро, відверто. Непогано, Володимира Петровичу, є і їй непогано. Декотрі місця читаються, наче гарна новела. Ви ще не пробували новелу стругнути. Ваша образна система в нарисі нагадує оповідання. Є всі атрибути художнього письма. Зав'язка, розв'язка, сюжет, інтрига. Образи ви намагаєтесь будувати за принципом художнього твору. Пам'ятаєте, як говорив Чехов? Медицина – моя законна дружина, а література – коханка. Я розумію, журналістика – ваша законна дружина. З дитячих літ ви пробуєте газетярський хліб. Знаю, розумію, то на все життя. Але чи подумали ви про коханку, літературу, на майбутнє? Подобалося капусті в Ковалеві аналітичне мислення, творчий підхід до ухвали, нових вказівок. Навіть повільність у рухах і міркуваннях Коваля сприймалася впевненою. І ті риси, якості, навіть уподобання і звички – не проходили повз увагу капусти на рисовця. Пишучи про червонопрапорців, намагався природно вплисти в тканину Нарису роль райкому і першого секретаря у новому житті комуністів хліборобів Степового краю. Розворот обласної газети про Великоозерський район помітила республіканська газета Радянська Україна, підтримала порекомендувала іншим таку форму газетярської роботи. Кутенко після спільної з капустою роботи в районі спромігся на скупе визнання. З вами цікаво було працювати, і за це спасибі. Кутенко не прийняв іронії, але щось йому ще муляло, і він не міг не сказати. Інший би давив своєю бригадирською посадою. Не давав би розвернутися, скував би ініціативу. І замовк, мовляв, цього досить. А то, що чого доброго носа задереш. Щоденні наради, збори активу, термінові відрядження, екзамени в консультаційному пункті в Одесі захопили Володю, закружляли в якомусь шаленому коловороті. Невтомний і вічний студент Гутентаг Переконав колегу, заочно вчитися, все одно, що заочно обідати. Гайдана на стаціонар. Капуста послав заяву з відповідними рекомендаціями об кому партії до вищої партійної школи при Центральному комітеті Компартії України. Одного вечора ввалився додому осяяний весь. Чого ти сьогодні світишся як нова копійка? Невже на лиці написано? «Не написано. Яскравими фарбами розмальовано. Тоді – на!» Це була відповідь з вищої партійної школи з Києва. Його допустили до вступних екзаменів. «Не розумію», – не зраділа чомусь дружина. «До чого тут екзамени? Тебе повинні прийняти на другий курс. Ти ж перший закінчив заочно? Ай, справді!» Я чомусь про це не подумав. Був просто щасливий, що скоро матиму вищу, як моя заочна дружина. Не хочеш бути нижчим? Не хочу дурнішим. Освіта ще не мудрість. Бувають і освічені дурні. Але ж їх менше, ніж неосвічених. Ти, немов не рада, що я буду вчитися? Марина вся сяяла ніжністю а в синій безодній очей він читав і тривогу водночас, аби не розплескати того неповторного, небуденного, чим палахкотить його серце. «Дурнику ти мій! От бачиш, уже й дурник, але ж мій!» Події закрутилися, як у вихорі. Володю запросили на плену обкому, бо таким відділом керує капуста, без тісного зв'язку з обласним комітетом годі уявити плідну роботу. Але й гадки не мав капуста, як воно змелиться. Високий представник із столиці республіки проголосив у тривожній тиші настороженого залу. Область за останній час знизила основні виробничі показники, особливо по селу. Значна вина в цьому обласного керівництва – Яке не зуміло мобілізувати партійні організації трудящих області, говорино багато гірких слів, і були вони справедливими, бо справді і не зуміли.